Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари. розділ 15. Він прокинувся з найсильнішим головним болем у своєму житті. Відчуття, що його трясе на тонку гілку під сильним вітром, привело його до тями. Минуло кілька довгих хвилин, Перш ніж хлопець зрозумів, що лежить на задньому сидінні одного з фургонів-роверів. Він лежав на застеленому соломою піддоні в дерев'яному каркасному ліжку біля задньої стіни пересувного будинку, дивлячись вгору на дивний асортимент гобеленів, шовків і мережів, металевих і дерев'яних знарядь праці, які колихались разом з рухом воза, що підстрибував і котився луками. Крізь частково розбите вікно просочилось яскраве сонячне світло, і Вілл зрозумів, що проспав усю ніч. Амберл з'явилась поруч. В її зелених очах з'явився докір. "Мені не потрібно питати, як ти почуваєшся, так?" заявила вона. Її слова було ледь чутно за гуркотом коліс. "Сподіваюся, це було того варте?" "Воно того не варте." Він повільно сів, відчуваючи, як сильно пульсує голова. «Де ми?» «У фургоні Цефело. Ще з минулої ночі, якщо ти пам'ятаєш. Я сказала їм, що ти захворів, і вино погіршило ситуацію. Тому вони залишили мене тут, з тобою, щоб я доглядала, допоки не впевнюсь, що ти почуваєшся краще. Ось, пий!» Вона подала йому чашку з якоюсь темною рідиною. Віл підозріло подивився на неприємну на вигляд мікстуру. — Випий! — твердо повторила вона. — Це трав'яний засіб від надмірного вживання вина. Не треба бути цілителем, щоб знати деякі речі. Він випив, не сперечаючись, і тут помітив, що його черевики зникли. — Моє взуття! Що сталося з... — Ану тихо! — попередила вона, швидко рухаючись до передньої частини вагона де стояли зачинені маленькі дерев'яні дверцята. Мовчки вона залізла під ліжко і дістала взуття, а потім витягла з-за пояса Наталії мішечок з ельфійськими каменями. Хлопець з полегшенням відкинувся на спинку ліжка. — Вечірка виявилась для тебе заважкою, — продовжила ельфійка з нотками сарказму в голосі. — Після того, як ти знепритомнів, цефело відніс тебе до свого воза, щоб ти поспав і він вже збирався наказати якийсь старій жінці роздягнути тебе. Проте я переконала його, що якщо застуда повернеться, то вона буде заразною, і що в будь-якому випадку ти образишся, якщо тебе роздягнуть без дозволу. Очевидь, він не вважав це питання настільки важливим, тому і наказав старій жінці вийти. Після того, як і він пішов, я обшукала тебе та знайшла ельфійські камені. Хлопець схвально кивнув. — Ти була тверезою. — Добре, що хоч один з нас був. Вона відмахнулася від компліменту, зігнувши брови дугою. І знову подивилась на зачинені двері. — Це наказав тій бабусі бути поруч, щоб наглядати за нами. Не думаю, що він був повністю переконаний, що знає про тебе все. Віл нахилився вперед, спершись під боріддям на руки. — Ну, це мене не здивувало б. «Тоді чому ми все ще тут? Ну, окрім того, що ти вчора напився?» – запитала вона. «Якщо вже на те, то чому ми взагалі тут?» Він потягнувся за ельфійськими каменями, і вона віддала їх йому. Він запхав шкіряний мішечок назад у правий черевик і взувся. Потім попросив її нахилитись ближче. «Тому що ми повинні знайти спосіб забрати Артака у цих людей» і ми не зможемо цього зробити, якщо не залишимось з ними». Прошепотів він дуже голосно, щоб вона почула його крізь скрип вагона. «І є ще одна причина. Демони, що женуться за нами з Гаванстеда, шукають двох людей, а не караван. Можливо, мандрівка з роверами відверне їх від нас. Крім того, ми все одно їдемо на захід, а саме туди ми хочемо потрапити». І ми їдемо швидше, ніж йдемо пішки. Гаразд, але це також небезпечно, зауважила Ельфійка. Що ти плануєш робити, коли ми доберемось до лісів, а Цефело відмовиться віддати тобі Артака? Хлопець знизав плечима. Потурбуюсь про це, коли буде час. Ми це вже проходили. Вона з огидою похитала головою. Принаймні ти міг би спробувати розповісти мені трохи більше, ніж досі і взагалі не дуже заспокоює, коли я маю покладатись на тебе, який не має ані найменшого уявлення про те, що говорить. «Ти маєш рацію», – погодився він. «Вибач за вчорашнє. Треба було розповісти тобі більше перед тим, як ми увійшли в табір, але, якщо чесно, я навіть не придумав, що ми будемо робити, допоки ми не зайшли в табір». «Ну, я в це вірю», – насупилась вона. «Слухай». «Зараз я спробую дещо пояснити», – сказав він. «Ровери мандрують родинами. Це ти вже знаєш. Проте термін «родина» дещо оманливий, адже її члени не завжди є кровними родичами. Ровери часто обмінюються або навіть продають дружин і дітей до інших таборів. Це свого роду ситуація комунальної власності. Кожна родина має одного лідера – батька, який приймає усі рішення. Жінки вважаються підлеглими чоловікам. Це те, що називається «шлях». Для роверів це природний порядок речей. Вони твердо переконані, що жінки повинні служити і підкорятись чоловікам, які їх захищають і забезпечують. У них існує традиція, що ті, хто приїжджає до їхнього табору, повинні дотримуватись цього звичаю, щоб бути прийнятими. Ось чому я набрав води першим. «Ось чому залишив тебе прибиратись після того, як ми вилікували хворих. Я хотів переконати їх, що розумію і поважаю тутешні переконання. Якщо б вони нам повірили, то, можливо, був би шанс на повернення Артака». «Здається, це не спрацювало», – зауважила Амберл. «Ні, поки що ні. Але вони дозволили нам поїхати з ними. Зазвичай вони б навіть не подумали про таке». Робори не люблять чужинців». «Тобто вони дозволили нам піти з ними, бо це Фело цікавиться тобою і хоче дізнатися більше?» Ельфійка трохи помовчала. «До речі, Еретрія має до тебе більше, ніж побіжний інтерес. Вона ясно дала це зрозуміти». Віл посміхнувся усупереч собі. «І ти гадаєш, мені сподобались усі ті танці та випивки минулої ночі?» Якщо справді хочеш знати, так, саме так я і думаю. Сказала вона без найменшого натяку на усмішку. Віл відкинувся назад. Голова пульсувала. Гаразд, визнаю. Я трошки переборщив. Але на те, що я зробив, є вагома причина, незважаючи на все те, що ти про мене думаєш. Вони повинні були повірити, що я нерозумніший за них. Якщо б вони повірили, що я розумніший, ми обидва б були мертві. Тому я дозволив собі пити, танцювати і поводитись так, як поводився б будь-який інший чужинець за тих самих обставин, аби тільки не викликати у них підозр. Хлопець знизав плечима. До того ж, я не можу вплинути на те, що Еретрія думає про мене. Я тебе і не прошу. Ельфійка раптово розсердилась. «Мені байдуже, що Еретрія думає про тебе! Мене хвилює лише те, щоб ти не видав нас обох через свою дурість!» Вона побачила вираз здивування у його очах і почервоніла. «Просто будь обережним, гаразд?» Швидко додала вона, взяла порожню чашку з його рук і відвернулась, відійшовши в дальній кінець вагончика. Вілл з цікавістю подивився дівчині у слід. Замить вона повернулась, знову спокійна і зібрана. «Про дещо ти маєш теж дізнатись. Рано вранці караван зустрівся зі старим ловцем риби, що прямував на схід. Він щойно пройшов через Тірфінг, озерну країну, що межує з лісами заходу під Мермідоном. Він застеріг Цефело, щоб він туди не заїздив. Сказав, що там живе диявол». Вілл насупився. «Диявол?» Він так сказав. «Ровери так називають щось нелюдське, щось зле». Вона зробила багатозначну паузу. «Можливо, цей диявол – демон, який прорвався крізь заборону?» «А що про того диявола сказав сам Фелло?» Амберл ледь помітно посміхнулась. «Він не боїться. Він все одно має намір поїхати в Тірфінг. Він так вирішив. Думаю, у нього є якісь там справи. Решта родини не надто задоволена його рішенням. Віл кивнув. Я схильний з ними погодитись. Ельфійка подивилась на нього довгим, уважним поглядом. На твоєму місці я б не була схильною йти на поводу у будького в цьому таборі. Май це на увазі, якщо запропонують тобі ще вина. Вона, не кажучи ані слова. Повернулася і знову відійшла в дальній кінець вагончика. Віл хотів було піти за нею, але біль у голові змусив хлопця швидко передумати. Він обережно сів, притуливши пульсуючи голову до шматка плетеної очеретяної підстилки, що вистилала стінку вагончика. Безсумнівно, подумав він похмуро. Амберл більше не варто турбуватись про те, що він буде пити винно. Караван впевнено рухався на захід до полудня, а потім зупинився на привал, щоб дати змогу роверам швидко поїсти. На той час віл вже почувався значно краще і зміг з'їсти трохи сушеного м'яса та овочів, що входили до складу обіду. Цефелло коротко поговорив з ним, вічливо поцікавившись його здоров'ям, а потім відійшов, вочевидь думаючи про щось інше. Серед роварів ходили невиразні перешіптування щодо чуток про диявола. І хлопцю стало очевидно, що родина неабияк занепокоєна повідомленням старого риболова. Ровари – дуже забобонний народ, тож рішення Цефелло проігнорувати попередження на кшталт цього не користувалось популярністю. Решта дня пролетіла швидко. Віл сів за кермо воза Цефелло. Стара жінка тримала на задньому сидінні. Амбер їхала поруч, коли він вів четвірку коней вперед, у караванній лінії через широкі простори лугів, тихо наспівуючи собі підніс. Хлопець задумливо вдивлявся у порушнечу рівнини. Кілька разів повз них проїжджав Цефело, його зелений плащ майорів за спиною, а темне обличчя вкривалося блиском поту від денної спеки. Одного разу віл побачив Артака, коли коней погнали вози до водопою десь попереду каравана. На ньому не їхали верхи, і здавалось, що це Фелло ще не вирішив, як треба використовувати великого чорного коня. Трохи більше, ніж за годину до заходу сонця, вони в'їхали в Тірфінг, край невеликих озер і навколишніх лісових масивів, що розкинулись під краєм луків. Далеко на заході, під червоною кулею призахідного сонця, лежала темна маса лісів заходу. Роз'їзди спускались з рівнин до лісистих ділянок Тірфінгу, вибоїстою земляною стежкою, по якій до них пройшли незліченна кількість мандрівників. Спека відкритих лугів швидко розвіялась, коли вони увійшли в тінь дерев, і з настанням сутінків тіні подовжились. Крізь прохалини в лісі можна було побачити шматочки озер, які всіяли країну. Було вже темно, коли цефелло нарешті зупинив їх на великій галявині, оточеній дубами, з видом на невелике озеро за кількасот футів на північ. Вози з гуркотом і скрипом в'їхали у знайоме коло і зупинились. Віл так закляк, що ледь міг поворухнутись, Поки чоловіки роверів, Працювали з конями, жінки почали підготовку до вечері. Хлопець обережно спустився з жорсткого дощатого сидіння і спробував пройтись, щоб позбутися скутості. Амберл вирішила піти іншим шляхом, а Вілл за нею не пішов. Він прошкотульгав через коло каравану до країв навколишніх дерев, зупиняючись, щоб болісно розім'ятись та дозволити крові циркулювати в затерплих кінцівках. Через мить він почув кроки і, обернувшись, побачив еретрію, що наближалась. Її струнка постать була ще однією тінню у сутінках. Вона вдягла високі чоботи і шкіряний одяг для верхової їзди, червоний шовковий шарф навколо талії і ще один на горлі. Чорне волосся спадало на плечі, розпущене, розвіяне вітром. Вона посміхнулася, підійшовши до нього. Темні очі пустотливо блищали. — Не відходь далеко, Вілл Омсфорд, — порадила вона. — Диявол може знайти тебе, і що тоді будеш робити? — Дозволю йому себе з'їсти. Вілл скривився, потираючи зад. — У всякому разі я не планую багато блукати, поки не поїм. Він опустився у високу траву, притулившись спиною до одного з дубів. Еретрія якусь мить мовчки спостерігала за ним, а потім сіла поруч. — І де ти була цілий день? — запитав юнак. — За тобою спостерігала. Відповіла вона, а потім лукаво посміхнулася, побачивши, який вираз з'явився на його обличчі. — Звичайно ж ти мене не бачив. Ти не повинен був. — І чому ти за мною спостерігала? — Це Фело так захотів. Дівчина вигнула брови. Він не довіряє тобі і Ельфійці, яку ти називаєш сестрою. Вона сміливо подивилась на нього, очікуючи зауваження. Віл запанікував. «Амберл, моя сестра!» Заявив він так впевнено, як тільки міг. Еретрія похитала головою. «Вона не більше твоя сестра, ніж я, дочка Цефелло. Вона не дивиться на тебе, як дивиться сестра. Її очі говорять, що вона щось інше». Втім, для мене це не має особливого значення. Якщо хочеш, щоб вона була твоєю сестрою, то нехай і буде, тільки не дозволяй Цефелло зловити тебе за цією маленькою грою. Віл витріщився. Ану, секундочку, сказав він після хвилинної паузи. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що вона не більше моя сестра, ніж ти дочка Цефелло? Він ж сказав, що ти його донька, хіба ні? «Те, що говорить «цефелло» і правда, не завжди збігається. Насправді, дуже рідко збігається. Вона нахилилась вперед. У нього немає дітей. Він викупив мене у п'ять років у мого батька. Мій був бідний і не міг нічого запропонувати мені. У нього були й інші доньки, тож одну він цілком міг продати. Зараз я належу «цефелло», але я не його донька». Вона сказала це так беззаперечно, що на мить Вілл не міг придумати, що сказати у відповідь. Дівчина побачила його розгубленість і весело розсміялась. «Ми ровери, Віл, і ти знаєш, на що ми здатні. Крім того, для мене все могло скластись набагато гірше. Мене могли продати набагато зліші людині. Це Фелло – лідер. Він має повагу і становище». Як його донька, я отримую вигоду від цього. Я маю більше свободи, ніж більшість жінок. І до того ж багато чому навчилась цілителю. «А ось це я на собі перевіряти не хочу», – зізнався Віл. «Проте навіщо ти взагалі мені про це розповідаєш?» Вона дражливо стиснула губи. «Тому що ти мені подобаєшся. Чому ж іще?» «Ось це мене і цікавить». Він проігнорував погляд. Дівчина різко випросталась, і її обличчя вкрило роздратування. Ти одружений з цією ельфійкою, вона тобі обіцяна. Його здивування було очевидним. Ні, гаразд, я так і думала. Роздратованість зникла, посмішка дівчини знову стала лукавою. Це Фелло не буде повертати тобі твого коня. Віл уважно обдумав цю заяву. «Ти впевнена?» «Я його знаю. Він не поверне тобі коня». «Відпустить, якщо не завдаватимеш клопоту?» «Так, але ніколи не віддасть коня добровільно». Обличчя хлопця було безвиразним. «Я запитаю ще раз, навіщо ти мені це розповідаєш?» «Тому що я можу тобі у цьому допомогти». «І навіщо це тобі?» тому що ти в свою чергу можеш допомогти мені. Віл насупився. Еретрія схрестила перед собою ноги і поклала руки на коліна, розгойдуючись. В її темних очах танцювали веселі вогники. Я гадаю, Віл Омсворт, ти набагато важливіший, ніж хочеш здаватися. Набагато більше, ніж простий цілитель, який мандрує луками калагорну разом із сестрою. Я припускаю, що ця ельфійка була віддана під твою опіку, і що ти супроводжуєш її як екскорт, можливо, як захисник. Коричнева рука дівчини поспішно піднялася вгору. І не намагайся заперечувати цілителю тобі не вдасться збрехати дочці найкращого у світі брехуна. Я знаю це мистецтво набагато краще за тебе. Вона посміхнулась і взяла його руки. Ти мені подобаєшся, тут брехні немає. Я хочу, щоб ти повернув коня. Вочевидь, це дуже важливо, інакше б ти за ним не прийшов. Один ти успіху не досягнеш, але я можу допомогти. У голосі Вілла бриніли сумніви. «Навіщо ти це робиш?» – запитав він нарешті. «Якщо я допоможу тобі повернути коня, то хочу, щоб ти узяв мене з собою, коли поїдеш». «Що?» Вигук пролунав перш, ніж він встиг оговтатись від почутого. — Візьми мене з собою, — твердо повторила вона. — Цього я зробити не можу. — Можеш, якщо потрібен кінь. Хлопець безпорадно похитав головою. — Навіщо тобі взагалі звідси йти? Ти щойно розповіла мені, що... Дівчина перебила. — Усе це в минулому. Цефелло вирішив, що настав час мені вийти заміж. За традицією... Він вибере мені чоловіка і за певну ціну віддасть мене йому. Моє життя було гарним, але я не хочу бути проданою вдруге. А ти не можеш просто сама піти. Здається, ти на це здатна. Я здатна на набагато більше, якщо до цього дійде цілителю. Ось чому я тобі потрібна. Якщо ти забереш свого коня, а я сумніваюсь, що ти це зробиш без моєї допомоги, за вами підуть ровери. «Вас переслідуватимуть. І тут я вам встану у пригоді. Тим більше, що я знаю про роверів достатньо. Можу вдати вказівки, які знадобляться, щоб вислизнути». Дівчина знизила плечима. «Щодо того, щоб втекти самостійно, так я про це думала. Якщо не було б іншого виходу, я б таки зробила, ніж знову була б проданою. Але куди мені поїхати? Таких, як я, ніде не вітають». І подобається мені, чи ні, але я роверка, І сама буду не більше, ніж вигнанкою. Але з тобою можна знайти визнання. Ти цілитель, тебе поважають. Я можу подорожувати з тобою. І можу допомагати у лікуванні хворих. І ти побачиш, що я... Еретрія». М'яко втрутився Вілл. «Немає сенсу це обговорювати. Я не можу взяти тебе з собою». Я не можу взяти з собою нікого, окрім Амберл». Обличчя дівчини потемніло. «Не поспішай так швидко мене відштовхувати, цілителю». «Зрозумій, тут нічого спільного саме з тобою», – відповів він, водночас намагаючись вирішити, як багато можна їй розповісти. «Не дуже багато», – швидко зрозумів юнак. «Послухай, зараз тобі небезпечно кудись їхати зі мною». Коли я піду, це фело буде не єдиним, хто шукатиме мене. Будуть і інші, набагато небезпечніші. Мене вже шукають. Якщо я візьму тебе з собою, ти будеш у великій небезпеці. А цього допустити не можна. Але ельфійка з тобою подорожує, наполягала дівчина. Амберл ходить зі мною, тому що мусить. Я не вірю твоїм словам. Ти візьмеш мене з собою, Віл Омсфорд. Візьмеш мене з собою, бо мусиш. Він похитав головою. Я не можу. Еретрія різко встала. Її гарне обличчя вкрилось маскою люті. Ти передумаєш цілитель. Прийде час, коли у тебе не буде іншого вибору. Вона розвернулась і пішла геть. За десяток ярдів дівчина зупинилась і раптово озирнулась. Її чорні очі втупились у юнака. З тіні її обличчя промайнула дивовижна, сліпуча посмішка. «Ти знаєш, де мене шукати, Віл Омсфорд?» Сказала вона та затримала на ньому погляд ще на мить. Потім розвернулася і продовжила йти назад, до каравану. Юнак дивився їй у з легким здивуванням. Кінець 14 розділу Дякую за прослуховування